zainak taldea zuzenean arituko da ostegun honetan Bilboko lakasilan e, Mikel laboa Oskorri, Ruper Ordorika eta Kepa Junkerarekin batera Etza, eta atzo hemen esan izudan bezala horriziko ba, gaztetxea erreta azaldu zala atzo, atzo goizean eta gaur hemen txeditu xabi eta gorka horriziko gaztetxeeko bilagun, Iepa? Egon? Hey. <laughs> Zer, gogorra ez? <laughs> Azustauta gare guen dik. E, gaztetxe erre eta erre atzo goizean erraz duten, ez? Bai, bai, goizteko zeietan e, kain eman eta zazpitaeko itzalduta zebo, baino, destrozauta. Mm, bai, eta gaur izan dezue prentxaurrekoa, ez? Piskata saltzeko, segertatu den. Bai, goizean atzo ere bilera elegante ingendun, jende hausko elkartu ginen, hango e, an, kulturatxean gaztetxean ezin da noski. Eta jende asko elkartu genien, debatea ondiek gien duen, nola jokatuta eta ze egin emendika horre, eta nola lan egin, eta horritagero manifestazio txiki bat egin gendun ere, salatzen e, gaztetxe erre dutela eta, bueno, gure gaztetxe erre dutela, eta gaztetxe guretxea txea eta eroinarik ez eta trafikante gor marat alako gauzak in, eta gero setagero gaur goizen hori zentzaurreko bat. Bai, horretan irakurri dau komunikatu bat eta igual oraintze botako daitez, ez? Bai. hau da, bueno. Arlote Irratia txikitu egin dugu pintadak egin dizkigu mehatxatuz eta Ondoren gaztetx gaztetxea gaztetzea err dugu te. hiru aldiz lapurtu Ondoren. Hau dena Arlote Irratiak eta Gaztea Asambladak Gordiziako kaleetan zaldiarekin ematen den trapitzea publikoki salatu eta handik ordu batzuetara. Gertakari hauen aurrean haus esan nahi dugu, aurreneko. Ez gaituzte isilduko, Are gutxiago beldurtuko, naiz eta arloteren eta gaztetxearen aurka erreztasun eta arrokeri handiz jokatu. Bigarren. Ez da logikoa, hirugarren lapurretarekin lotuta, behasango ertzen zaren basetik, pasatu ziren, bi pringatuen gauza bakarrik izatea, bi pertsona hau ez gain, nono eta pili, jende gehiago implikatua egon behar duela pentsatzen dugu. Nordago irratia isitzen interesatua, galdetzen dugu, Nor interesatzen zaio Ordiziako gazteak beraien lokalik gabe gelditzea, nor dago guztionen atzean? Hirugarren. Ordiziako herriari esan, okazio hauetan ikusten dela zeinbat politikoek drogaren aurka egiten dituzten imagen kanpainaen efikazia, 40 milioietako kanpaina hoiek ez dieminik ematen, baina kalean benetan orpegia ematen denean eta saratzen denean orduan etortzen dira kolpeak. Laugarren. Ordiziako udaletxeak Eraso honen aurrean zerbait egin behar duela ulertzen dugu, konkretatuz. Etxea berritzeko lanetan bere ala astea, eta gu gaztetxea martxan jartzen aziko gara. Bosgarren, azkenik, ordiziako herriari, aste honetan egingo ditugu mobilizazioetan parte hartzea eskatzen diogu. Baita zeintzuk izango dira mobilizazioak? Mm, az, atzo bertan aziginen eta gaur ere egin dugu batzuk. E, gauri biligea kalen, bueno, konzentrazio batekin duk artelak eta pankartak egiteko eta jartzeko gero kalean. Bete herrie, berrie, parrafadakin, haundik-haundik eta txartelakin, hau denas alatzen. Bi harbertan, azteazken azortzi, goierriko irakazkuntzan geldigunea egongo da. Eguerriko hamabitan udaletxeko harkupetan elkartzeko. Han, bueno, gaztetxaren alde eta eroinaren aurka mobilizatzeko asmoz. Ostegunerako asamblea informatzeko, bado, Borrena kulturetxean egingo batxaldeko sortzitan, e, berrik, bueno, ba, azkenak, eta, eta, bueno, larun bata gero, larun baten amaika bukatuko deun manifestazio batekin, behas egingo deun manifestazioa beste guzti hor dizian, baina behas ainen. Arratxaldeko zazpitan festak dian, eta aprobetsatu nahi hori, gainean, atzu ero hitz egiten nola esan genduen, ba, e, ez dala bakarrik horriziko arazoa baizik e, goierriko osoa, ez. Ya gaztetxea izan laike Astoebrutan Goierriko gastetxea eta ta, ta drogana asuntua ere, bueno, ba, eroinen arazo ondieau, ba bueno, ez da besteingo horriziko bakarrik baizik, Goierriko oso. Orduan horregatik manifestazioa bai sainen. De paso, esan, bueno, nahi i konbidadzen begula jotea, ez jotea bakarrik, hori Goierri mailan ba bueno, Gaia Gaila ba, kalean dago atope ba, hola baino, kanpoko jendei ba, adibidez eh, gaztetxe eta gazte esanbladadez berri esan, be, ean herrian salatzeko historia hau, ez? Ez dala eh, gauza aislatu bat, eh, gauza asko dauzkela bat, zetio eta lia dala, ez? Bai, inguruko herrieke parte arde, ardezatela, ez? O, eta ziur da jonkiak izan direla. Bueno, eh, azaldu dugu baintxe hemen komunikatun pelikulan nola dan. hirugarren lapurketa, bi pertsona hauek eh, arrapauzuten, gure bartulokin, gure bartulok rekupirago gendun. Arlote erdie, irratia erdie. Lehen nagoa, kenduzi guten bizikletak eta beste irrati, bueno, zati erdie lehenengoa, ez? Baki zuen, bizatitan, eraman dute irratio osoa. Eta bueno, hori, gur, hori or, tagero, salatu gendun kalen, Eta, bueno, dudari gabe, hauek ibili diela lioan, eta zer gaitik, bakigu bakiu, denak kriston kainaz sartzen ari di, eta etxok polvodare persoena konkretu hauek, eta, bueno, salatzen dugu hori. Eta, gero, eta gero, plapa, erreta, eta, bueno, esan dugu ustede, pintadak eta den esan dugu. Bai, mehatxuak, baretetan. Txartel bat zeon, gazte txabarro, da, txartel bat heroina zagitu ruina dakiz zon baino heroina hiltzaile edolako gauzak eta kartel, kartel hori azpin pintada bat e, esaten e, lo tenéis claro y los vamos a matar olako gauzak, ez? Aztakeri utxa herrian azkauta dago, hantsegu, Kristo on giro liante dago. Ez eh da, bueno, az, ez, asko debatitu dago gaia taola ta nundi jo berdeu bakigu. Ordun, hori azalduko duen hemendik aurrea, ez? Zergati justu zuekin hasi dira? Bagu izan gailako bakarra, ez alatu dugula o, e, kalen, ez? Kriston lio zeon kalen ikusten da egun erota, jo, e? Gure bila etorri diak gure ikentzeko gure gauzak, nola da posibleri, bagu salatu dugu, hola ezin dala, ez? Hortizian, bestela jonki asko dago? Azken hilabeta guetan bai, gain arte behasanean ibili die, hemen dihungo die behizte behasanea, hola dugu. ja, ja. Eta herrian zer nolako oi hartzune izan du bueno, arazonek? Herriak nola erantzun du arazoaren horrean? Herriaren, herriaren erantzun ikola... Bueno, gazteak orain arte nahiko ederki ez? Atzo, atzoko bileran ba, ez daki egun bat laguneo bildu ginen, ez? Bai, eta herrian ere eragin auki du, ozea... Ba, bueno, jendea behintzak kezkatu da, ez? Bai, bai, nola, Zer... azta keri badala, osean, olako gauzak kezin dila egin, eta, bueno, e, sortu da, ez, hola, jonki eta eroinaren aurka, hola, akau behar dugulat, olako gauza, ez, hola, gu lortzen ari nahi duguna, lortu nahi duguna da, ba, bueno, salatzea, mafia guzti hori, ez, e, jonki, pringau batzuk, hemen komunikatu jartzen dugun bezala, ez? Engainan, batzuk, osea, beste batzukin, salatzen dugu, eroinaren historia eta, ez, beste, Gau, sabat zukez. Eh? Yeah. Takit. Azaltzen <laughs> egin zen. <laughs> Ba, gauza bat, igual leekantaba jarri eta Habe. beros jarri duko dugu bitzen nintzen. Jarriko duguna Taur Esturdoz izango da, hain zuzen Taur Esturdozek elarumbatonetan aurkeztuko du bere azken lpe atxibiston, eta bueno, LP honen aurrera bat jarriko dizuet, eta gainera gukostegunean hemen ibolo belumenan bostsarrera okiko ditugu zotzketatzeko. Taur Esturdoz eta El Traidor. gaztetxe eta zari garenez guaintxe pasadigue e, nota bat. Bertan, hau, agartzen da. E, e, Elgoibarren, gaur ertzantza joan da bertara, e, Elgoibarrenko gaztetxean, eta oraindik barruan jarraitzen du. E, gaztetxean bota nahi dute, Elgoibarrenko gaztetxean. Eta biar goizean mobilizazioak izango dira Elgoibarren, eta ordua, e, goizekoa marretan, Madaleko parkean izango da. E, Gero amarretan eta zazpitan ere manifa izango da. Eta mendik, ba, jendea animatzen dugu, ba, area saldu da dira. Elgoi barren gaztetxa ditu, ditu digote eta esanaz, jendea, beraiek jendea animatzen dute, ba, bertara saldu da dira. E, Gauratu, go, e, mobilizazioako izoko amarretan eta zazpitan izango direla biar elgoi barren gaztetxa bota nahi dutela eta... Eta, bueno, hau e, elgoi barri buruz, gauza latza dode gaztetxetan, ez, dirudien ez. Hale, kasuali igual izan da? E, kasuali dade, amde egia, yes. <laughs> ez. Aitana batea. Eta, bueno, igual pixka e, hasiko gara gaztetxean nola funtzionatzen zuen da esplikatzen. Eta, bueno, gaztetxearen inguruan zen ba jende ibiltze zen gutxe gora bera? Oh, Horri bakizela urte dara magoan martxan eta momentu onak eta txarrak egon di eta bantxe helazilea zegoen den. Suabe-suabe baino erabiltzen lokalak eta bueno, jendea erabiltzen zon lokalak. Gauza asko gine dola bueno, beste detailek die. Hor hondo hondo biligea arte eta konturo gabe honetan sartu geha. Eak dire behartuten eta gurea hartu. Nuizaz izai zue arazo hau? Ez ez, esaten dizut, e, lau egunetan izan dela, amar egunetan, lehenengunen lapurtu, hiru egun beran dugu behize eta gai hau oso berri da, bono, gu guain dela hiru urtadibidez erri osoan olako gauza zeren eta bono, gu argi utzi gutzi gendun, e, gazte txingurun, e, materiala eta olako gauza muitzea eta hartzean unoski gutxigo eta e, kanponi biltzeko eta orduan e, enfrontamentu batzuk batzuk inoki gendun, baina errezta soabe-soabe juntzien eta anetzen ez diebili. Lasei, lasei, eta behin batean hori, etorri di bakari lapurtzea, eta ordun sortu dalio, ez. E, igual, nikin e, ikusten dut, e, zegin behar dugu nonen aurren, baindik ez dugu komentoa igual, eta, bueno, azaldu die gauza batzuk, baina igual, e, luzo pixka bat ortik, egin laike. Bai, zuek zer asmo dezu ebestela? Bueno, bi gauza dara, oh, importante, que salatzea kalen, salatzea kalene gertau dana, eta informaziona eman, ez, gaur, adibidez, die, diario baskoen eman duten informazioa esaten zuten, ez zekitela porke kausas, no se sabian... Kausas e... desconocidas del incendio. Bai, ba, hori argi-argizon argi, argi asiratioiaia, ba, bueno, zertzan gaia, ez? Pintadak eta danakin, hor duen, mm. bueno, argi-arri hutsi nahi deu herrian eta eta goierri osoan, eta, bueno, e, bestela ere, e, ze izan dan, eta bero bestaldetik lokala behar dugula, osea, lokala beharrezkoa da, eta Hori da beste puntua hundiena, eh, sola ba. konpondu berdugula, es ez e, udaletxekin hitz egiten ari da ta bueno, jarrera asaltzen duten, batzu jarrera ona duki beste batzu ez zainona, igual aprovetatu nahi du localean martxan berdez jartzeko, Kristo obra da, orduan eh, zati bat bainzatu lokalena ean eskutan e, utzi nahi dugu. Guretzatei hundia dalako lioa. Ba. Eta gero bai hori handik aurreago gu guztiea eingo egingo ba Gure aldetik, eh, martxan jartzeko ez. Ze musagertu da, bestalde udaletxea, yeah. e, arazonen aurrean? Hombre, ba, <coughs> jaso dana tala oso ondo, Gua indik ez dutera baki, non legin berdoen, eh, seguro que talako gauza dauzkia, baina bestaldetik, eh, baki gu, bu, ba, bueno, politiko gauza badala ez, eh, interes politiko, eta, bueno, politikamente nahi baldin badue, martxan jartzea berela jarri laike. Gero seguro, eta hori gero konpontuko du. Lehenengo langilek, eh, esan jutekotak hito. Nahi badue, ez badue nahi, luzatuko du eta hori guk ez dugu nahi, hori eskatuko deo Azkar langileak eramateko., Eta bueno, bado gaztedi batzorde bat, an, an, o, gaztedi batzorde horren bidez, zibili giala bain harremanak eh, gukideoan, osonak, eta gaztedi batzorde horren bidez eh, negoziatuko deo, a berre, eh, nola ingo deun Azkar hori nahi duguk behar da lokalata. Dena den nik gauza bat da ez dudan hau lertzen. Orain amarreun esan dezue aziziala ba, iztiloak eta arazuak ez? Ba, Pertxo nahi hoiekin, jonkiekin eta bar. Eta hoien aurrean ez da erantzunik izan zuena, baina nik suposaten den bai ez. baino bestela ez da baino baina ertzaina, ja, polizia, o, ez da egit. <gülüyor> ertzaina nah, hilabetek dara matean, eh, Lioan, kalean trapitzatzen deskaratu eta bono, Ertzainak entera hogea, lehen guunen bilera baten esaten dutelak esan las hostias del saco, no? Detenitzen badoen, detenitzen dutelako eta bestela. Kaso da, bueno, ez dala, ertzaintzat, badaki ezaintzu diendanak, loka pasa, bueno, e, jonki txikikin, bueno, beti sartuzen die, ba, bueno, beti dare zirikatzen hor, baino bilatu gabe, ba, bueno, gauza hondik, eta ez dakiu, ez dakiu, eh, nola den histori hori, adibidez egin eh, barren uain dela gutxi bilidien ontakerik egiten, ontakerik izan laike eh? sei lagun detenitu ez dakitzen bagrameo xokolatera pau eta lau tabernetan inguru horretan, bueno, lio montatu, Baki ez? Bakiguola ez dela konpontzen, lio agu hori salatzen dego eta ez dela hola konpontzen. Eh? Arazoa herrikoa dala ta gu martxan jarri nahi dugula e, bota da kalea ta talde egartu du e, Erantzuna, ez? Baietz e, askagintza adibidez, ba bueno, esan do bultzatu behar da lehen uaintze ere beharra zeon, baina orain momentu da ba E, artene, hau, eh dana ganarte konpontzeko herriko arazo hau drogana gurea bestaldetik gaztetxe gastetzenak bakigu udaletxekin tirabira hauek lortu martxan jartzea eta u gure lana bestalde nik entzuna daukat e, gastetza herri gazt, e, e, e, irratia e, ordiziko irrati librea bertan zegoen gastetza eta aure pikutara jonda Bai bai, osea, hori da erre, hori puskatu dute. Puskatu dute. Ba, eske izan daña gania... Besteetan, beste aldietan, ba, eraso girena igual jasan duena, ez? Eta beste alditan jundi e, pizka bat, como en concretoa, irratira, ezak. Bai, kasu hobetan eh, han diru ez zola, baina kasu hontan puskatu du ez dut eraman materiala. Buskatu dute. Ordun, eh, hemen galderak komunikatuen egin dio galderak. izan deizan laike hiru lagunen hiru jonkiz, eh, ...pringatu horien historia, ean abakarri, baina galdetzen dugu... ...seguro, osea, zein in dago interesetan hemen e, irratia isiltzeko ...eta zein da hemen interesauta gazteak... E, ...lokalik gabe galditzea. Galdera hori ebota dugu, esantzunik ez. <laughs> baina... ...hola, no es logiko esaten dugu komunikatun, eta... ...hola da, e, ez da logikoa. Zuen ustez norbaiti ondo etorri zaio... ...irratia eta gaztetxe, ba, izilearaztea? Ba, jende... Hombre, e, ek, ...naiko, eh? Hombre... Atzuk oso interes datu da dara, baintxe udaletxean seguro partidu batzuk nahi e, aprobetsatu nahi duela e, lokala ez dirit itzeko behizez. Baina, bueno, bastante argi dao, irantzuna e, ikusi dago zona dala eta estela ere herria, ba, interesauta Naiz eta ez izan e, gaztetxe prodigio bat, <laughs> e, problema gazkoak, gaz, gaztetxe guzti bezala ba, problema gazko zen nahi da, imagen aldetik eta ari da, baina, bueno, gure lan egindu lagurta huetan eta hori ikusten da, ba eta ez, e, gure lana indezuen lana indezuela esan dezuela pizkata bat esplikatuko duzue orain arte bueno, zuen lanak o kitaldiak aldiak orain arte indi, inditzuenan ba jendeak jakiteko nolakoa gazte, da norrizeko gastetzea ta zer nolako no, funtzionatzen zuen ba gastetzean lortu eche alortu denuen oraindela urte eta 4 ilabete dola ez? Ba udaleratzeak e, pasazigun medikuen etxea eta hori, bueno, hor Kristo Nobra hintzan ta bueno, gokin hasizan jendea. Aurrena aurreneko asambleetan eta ola, ba, bueno, ba, jende pillo bat eta hola, ez gero jaitsi zan ritmoa pizka, baina bueno, eta Ta ba ez daki orain arte egindako ekintza u pilloa. Ba bera. Eh? Gazetxe guztien bezala, bueno, historiak iraia, bueno, gehienak edo batzuk behintzat, antzeko izan da, ilusio asko, gero da eta gero lan egiteko oh, oh, ba, gutxigo. Baina, bueno, lan gutxikin mantendu du azpiegitura hona, lokala elegante dauk gauza asko, han barrun eta taldek eta pertsonak erabiltzen du lokala. Eta, aktibidadeak hori du hemen pilo bat, lagurtetan, oh, ba... Kontzertua, piloa... Millaka mi mi gauza, ez? Kontzertu galde batetik hori ez zenera, dero... larun batetan, talde ekspres dara beti. <gülme> baino, gero beste taldetik bueno, e, ikastaro desberdinak, pandero eta txalapartaetan ikasi degoan, autobus batzuk antolatu deu. Mendiko ta diapositiva keta tentativo, liburutegidao, irrati hortze dao eta, eta well. de, irrati ibiltzen die ama talde popularrak edo ama 2024 eta jende talde desberdinak pertsona asko. Eh? Hola, gure giroa egin deu eta lan askori baila urteoetan, Ez forz eh? Gero gero hondi. <risa> eta batean dena, pikutara. Bueno, lokala, e, ilusioak e, jarraitzen duten, eh? Honditu ganea. Hori, <risa> e, flojo zehon, lasak egin honden, e, gure lan egiten soabe-soabe eta erabiltzen lokalak eta ondo baino, baina e, gehio behar da. Haber, ilusio eta... gainen ere, e, bueno, besta leti behi da, ba, laguntza eman dugu, Ba, bueno, gazte berriei edo gazte guztiei e, Barruan, nahiz eta eh, gaztetxene ez erabilido, gaztetxene ez egon eh, sartuta edo interesauta. Hau, mina, askoi, mina egindie, ikusi da ez. Kriston eh, eskoletan eta lagare dana galdezka, ze eh, hostia dago. Eta nik uste dut, alde horretatzik behintzat gaztetxei eh, laguntza txiki bat horretan eh, izan nahikela ez. Habe, suertze dagoen eta elegantego jartzen dago. Herriari begira ere, bueno. Bai. Gaino hor dago gauza bat, beti bak, gaztetxe guztik drogakin relazionatzen du eta, eta bueno, e, gazte guztik gau, drogadik tobatzuk eta bestea, bizi oso gutxeak. Eta bueno, gu beti e, gabarri gau, dukide gau, hori, ez, salatu dugu e, mamoneok eta gauzaak mine egiten dutenen. Eta gu izan gehazkenen legalenak, e, ondrogan asuntoan ez, beste guztik hitz egin bai baino hori izan deulen komunikatun, berrogoi milioiko kanpaina horiek bai baino gero gauztak egiteko ez dara prez eta bueno, gu egon gehata bai da, amen da frutu e. Eh? Horregatik hain zuzen izan da gerdatoz eizuena ez da? Mm -hmm, Dua ez. Ba beste gabe onduritzen batxe zuen, abesti bat jarri eta eh, gero xeo jarrituko gu hitz egiten? Pistiak taldeak orain dela gutxi atera duen LP txikia izan da. Utsin nazazu izenekoa eta bertatik itzulia izeneko donioa entzun dugu. Eta, bueno, horriziko gaztetxeko xabi eta gorkarekin jarraituz, ba, ba beste zenbait galdera. E, u, udalarekin lehendik zemuzk nolako erlazioa zenuten, zemuzko arremanak zen intuzten zuek? Bueno, La urtetan gauza asko gertaudi, ez, momentu hornaak, hotzak, beroak eta lia hundik eukide bere. Esarteko badibidez, ba, azteko hiasi ginen gaizki, ez e, e, e, dipaileok e, lehenengo inauguraziago egunen, festa batze hona hundien oski eta gaztepio batan dena martxita eta haula, eta bat harrapaututen e, espizek gine, eta hortika horre haia dena Ez, dana eskandalo zen, orduan ja hasi ginen gaizki. Baina, hori bueno, baino lehen ere, hori ertzaina gatio. Udaletxek, udaletxek emantzik un, udal, e, lokala eman, eta gu lege txiki batzuk onartu bendun, oso guretzat ez dira ez lehen eta ez guain problema ondirik, eta ordun emantzik uten lokal onoiek, eta hortik horrea ondo. Gero hori, drogan asuntorrekin, ba, bueno, gero ikusitzen nondik ze lana egiten gendun, eta nondik ginduazen guk, Eta batzu egin oskiez itzaino gustatu eta, bueno, alde batetik edo bestetik beti izteko asmokin eta, bueno, gu beti e, gogorrak edo indarrak ibili in geha momentu hietan eta beti irabazi dugu, ez? Esan itxi behar dutela eta bila bete eberan dugu itxiko dutela eta etorri ere ez ja itz egin ere ez, gai horretaz. Eta hala, beti, pixkanaka, eta azken, tempora honetan oso ondo. E, Gaztegi batzordiori sortu zen, gu partartzen ari gehan, eta ahalaztuak darrenen handik bideratzen die, noski, tensioak eta hori badare, baino e, bu, gure lana oso ondo lasai egiten dugu, eta eak lasai ere. Harremanak hor dara, aberuain, mantentzen diren eta ean lana betetzen dute, gaztetxe konpontzea. Eta bizilagunak e, gaztetxarekiko ze jarrera zuten lehen dik? Hmm, bizilagunekin ere... Berdin ez, bueno, batez ere ondokokin. Portal bat dago ondo, etxe bat dago, eta hango an, hamar bizilagune bat bueno, batzuk ondo. Baina ez ez die jarriola molestetzen die egalarun baten dauen festivala, baina beti onartu du. Ertzen zakin ordu neukideu garazua, torri die eskandaloze dela eta ez dakiz ere, eta bueno, gu udaletxekin hitz egiten dugula, eta udaletxekin konpontu dugu. Horrario badakeu adibidez, ordu bat arte Muzika egonlaik eta bueno, guri irudituz daigu, ba, nahi kodala ez dugula behar hemen festa e, e, lagazetxe beste desmadre tala ebiltzeko ba, bueno, ondo dago, baina nahi badeu ez, suabe-suabe. Eta bueno, horrekin ez, ez dutuzte beti asko itzegin dugu horretaz eta ez dugu matenala kontradizion diriketala, oso ondo betetzen dugu eta horregatik, bueno, desente eta ze mus hartzen zuen herriko jendeak, orditzko jendeak ze artze, hartzen zuen, bueno, gastetxe hartze eta ta ze ikuste zuen. Bueno, ba, hor ere eh ba joia keu e, bueno, zuten parte hartzen eta zaharrak esaten zuten hori. Be, kakabazala ez ginel ez gendo la la garri ke eh, droga outa e, Hori imagen hutsa data bueno, era, esaten lehen esan dego mi aldiz, lagurteo betan esan duguna, esan, eguneroko lanakine esan dugula azte, zer geran eta zer gabiltzen, eta, bueno, respeto bat jarri dego eta, bueno, bakoitza berea, ondu, da sei. Eta atzoko gertaz gizunekin itxurau berbada pixka bat alatu da, ez? Hai, hobetu, osea, Jende alaziz egon gurekin eta baindik baino hobeto ez. E, bueno, jode gazte hauek, bai alio daukien. <laughs> e, bain batzuk bakizun nola zango duen, drogadu hito ekin eta, bueno, bakiubun nola den gaia. Batzukin konkretuki egin baukeo, ez logo, Bai, eta bestalde gazte txea erre baino lehen, zuek zer proiektos enitu zten epelaburrerako? Bola, urrena, <coughs> azteko herri hurratzera igandean antolatu genuen autogus bat, eta ateako da. Bai, eh? tikiak baintxe banatzeko kalen. Yeah. Banatuko dugu, baino gaztetzen zeuden banatzeko eta bain ezin da. Oseake. Gero ere ikastaro batzuk zeren antolauta, adibide zantzerkirena, eta baitare atarako da aurreak beste. E, Txalaparta eta malabarismok eta akrobaziak eta lako gauzak ere, Hori, bueno, beida Gaztegi Batzordek ematen dugu ematen do dirue, eh? guk esan gen den eh, interesgarri ziela ikastaro eta aurrea ta an ibilia chalaparta drama u a betesco ya urtebete igual chalapartako eh, ikastaro bat, gero beste bat eta ondo. Gero ere proiektuan zegoen urtero egiten dugun karrera bat, na gostino <laughs> ba aurreateatza eta bueno, honetarako <laughs> Bueno, gu lagurte dara magunekin ere eta asko gauzak asko aldatu dugu eta lan asko da, baina urteen e, alegiko gaztetxeko lagunei e, implikatu nahi dugu, laguntza eskatu, eskagatzen dugu, ba, bueno, e, asmoa dauk gau er, alegitik pasatzeko karrera horretan eta, bueno, bi vuelta emango dugu, karrera edo, bueno, paseo eta nazu dana ez, e, kompetizio kendu nahien, ezinda egen du deltodo, polita da gula kompetizio txiki bat, Baino beti jokukin eta atxegin egiteko eta lortu dugu hain arte ez eta espero dugu en kasu honetan ere alegikoi esan aloro ke harremanetan e, jartzeko asmo daukugu late. Nerole urtero egiten da San Juan Gauan festa bat dantzakin eta hola eta bueno ba aurrera eramateko prest gaudez. Bueno, hori, bueno. hori bai, urte drama martxan eta gu bazken urtehoetan basartu bea interesagarria iruditzen zaigulako ta bueno, u esaten dugun bezala beti urte hori esaten dugun bezala gusrginekin, sorgina zorginak gurekin eta horren ingurun e, gure, es gure granitto, aportatzen mm -hmm. dugu. Mmm eta e, bueno, igualingo duguna, kanta bat entzun da igual esplikatu hemendik aurrera zeintzu diren zure zuen asmoak eta bueno, izan bezela kanta bat entzungo dugu kanta Malafama taldearen izango da Malafamak orain dela gutxi maketa bat atera du, eta bertatik kanta haut entzungo dugu oh. Me miras y si golpeo, caes al suelo Lévatela a mi, mi mejor amigo Cómetelo despatito Cuéntame luego lo que le has dicho Esto, Esto es Psych-House un buen bocado Esto, Esto es Psych-House un buen bocado Esto es Psych-House un buen bocado Esto es Psych-House Quieres un o oh no? We'll yeah. Baño Te perfumas, te perfilas, te afila las uñas. estás preparada para la lucha, ya es hora de columpiarlos. Eslo, hago un cuerpo con descuido, excríbelo hasta, hasta el final, final. nunca sudo que supongo mal. Con este olor a infierno, se vuelve duro hasta el más tierno y hace calor hasta el invierno. En un rincón se ríe Satán, sales contento con lo que has comido, esta vez la has copao ni siquiera te hemos cobrado. Estak karl es asakota Kommenetik un bel bel bel bel bel comete un bubel bel bel bel bel bab un bel bel bel bel bel Bukatzeko, hordiziako gazte txai buruz, eh, kontat, kontatzeko, ba, hemendik aurrea zuek zehaz modezu, eh? Mm, bueno, e, oain, hemen hitz egiten gauza guztik, esan dugun gauza guztik, eta, ola, ta, bueno, maten zoon, gloriangun dela, ez osurundu guen dela, dana bastante lasai, ondo, eta gure lanen egiten, mono. Hori, hola zan baino, gutxi gobakik gudanak gazte nola gabiltzen guain, eta lan egiteko gogo gutxi darela eta e, solidariok eta eta bueno, hola ibiltzeko ba, bueno, gogo gutxi darela ez, baino hori zainak egin du makarrik ez dala ondo glorian gaudela ez. Lasi-lasi eta behar duguna da hori da gaztek implikatzea eta gaztek egin lokal hoiek e, sentitzea, lokal bezala ez, danak asko ea baino gehi danak eta gero asmo bezala, bueno, lokala jartzea martxan, ba, lehen bai lehen. Ja, osea, lehen, ba, tetxua gainean genuela, igual, <laughs> ez, ez ginen kontu datzen, zen garrantzitsua da ordi zian, ba, gaztetxe hori ez. Eta arahen, ba, piske bat tikusten dugu, <laughs> monoa daukagu. <laughs> Beharrezkoa bezuela, ez gaztetxeak orri zian. Egunero. Eta, eta herriarentza beharrezkoa dela, ez Hombre, berbada. Herria er, orri eta herri guztien hori ikusi da, eta gaztek, gaz, herri bat gaztetxe bat hori elegante da, eta hori behar da. Ointxe, berri bat emateko hemen, bai lazka hon bai zaldibin gaztek atope dara eta gazte asambladak egite nahi dian. Esan doi gute, repaso ematen, Oinatin ere lio darela eta interesauta darela lagazta esan blada martxan jartzeko edo martxan darela eta e, oain txintero geha, bueno, elgoi barko bosteroa ibagenekin baino, ustie, oiei dare gu baino okerrago, eh? Naiz eta gure erreta honean bota nahi du eta ba, ba, ba, ba, bueno, ba. gure elkartasuna. <laughs> ba, ba, oi, ba, besterik gabe, ba, segi aurrera eta ilusioz, ez? Igual, nahi badezu esan berriz errepikatu mobilizazioak oh. eta hori. Bai, bai, bai, bai. Hori baino leheno, igual baita haipatu, bueno, harlota irratia pixka bat utzi dugula, ez? Baino, baitare ere ba irrationen garrantzia gaztetxe honetan, ez? Eta herrian. Okay, Martxan, jarriko du bere ala di bai. gautzek. Lassai. <laughs> eta, bueno, ba, mobilizazioak... Bueno, atzkoa eta aurkoa esan dugu atzo manifa eta gaurkoa enkartelada, bueno, egin dugun herria hori. Ta gero biharkoa ba Arratsaldeko ez Goierriko ikaskuntzan geldigune bat egingo da Eguardiko 12etan eta udaletxeko arkopetan alkartuko gara ba, gaztetxearen alde eta eroinen aurka mobilizatzeko asmos. Nero osteguna bederatzi hartsaldeko zorzietan asanbla da informatibo bat egongo da barrena kulturretxean. Eta gero larunba hamaika hartsaldko zazpieretan manifestazio bat egongo da bezaen eta Forje zenparantzan izango da. Goierrri osoa egonbiatzen duu baino beste herriko gazte esanbladateeta gaztetxeei... Juteko, bueno, baita ere urti izan bali baino batetzera igual herrian eh, salatzeko bai hau eta bai Elgoibarkoa danak batea ez gelditu horre, salatu gabe hori, bestela hurrengoa zuena da bakizue. Ba, besterik gabe, ba animo ta ondo ibili ta segi aurrera. Ala. Jaiu, e, agur. Eta, bueno, besterik gabe onelare amaituko du gure gaurko igo volumena, Agur ta ondo ibili. <coughs>